ان قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صربوه ولكن شُبّه لهم الدين محكم الديو ظلموا روان دي, ده ده دي, دي, دي, دي الله بیانې دي ديو د دې ظلم په وجه د دې ظلم په وجه ان د دین نقصان په الله د دې سره څوک په چديوې مونږه مسیح عيسى بن مريم ني عيسى السلام مونږه جلل دي او دا لوی ده ګستاخي جمله و چديوې مونږه د الله پیغمبر وجلل دي یو قوم دومره ګستاخي چې هغه رضی الله اعلان خبره وکړي مونږه د الله پیغمبر وجلل دي او الله فرمایي نه دي وجل وما ما قتلوه او ما نئی قتل کړه دے نئی پانسې کړه دے ولیکن شوبہ علہم لیکن معاملہ دیور پارا مشتبہ شویده خپلم پینکوئیږي و ان الذی نختلف فیه او یقینا اغه خلق چې په دې کې اختلاف کړه دے لفی شک کی منه او په شک کې دینا نه مالہم به من علم نشترغه له دې سره علم الا اتباع الظن مگر تابیداری کې د اټکل د ګمان و ما قتلوه یقینا او نه دی وځله هغه یقینا ننه دی وم بيقين نشته دي بر رفعه الله الیه بلکی الله او چټکړې دی غل ر خپل ځان الله عزیزا حکیما او دی الله زبردست او حکمت والا دا رفعه کده مرغ رفش خلک وې دینه مراد مرگ دے چې وفات شوه ده ده دی نو د دې یو هو دلته به مرگ لفظ ذکر کړه وی به الله چې الله وجله دی دار طول خلق وجزان ته او چتکو چتول نه مراد مرګ اخليو استلاده ودلته اغینه مراد دلته د مرگ لفظ براوړی وی او د برفعہ الله الیه لفظ بنوي د رفع نه روح او جسم سره اوچتول چتول مراد دی او کپرس کړي نه مرګ مراد وی نو پر اراوانه جمله په سی بیا دا چړتم نه پکر وکان الله عزیز حکیما جلاله دې ډېر زبردست او حکمت والا مطلب دا چې دا خو مرخ او عامه قبره ده په دې کې غټه ستعجب نو کنه چې په دې فسره الله د زبردست والی او صفت راشي وام من اهل الكتاب او هيس يو سوق نشته دې يود اهل كتابونا وم من نشته يو کس د اهل كتابونا الا ليؤمن النبيه قبل موته مگر دا چی خامخا با ایمان راوڑی فا عیسی علی سلام بانے مخ د دا مرگ دا عیسی علی یعنی عیسی علی سلام چی کل راشی نو دا طول خلق چی سمر داغن منکر دی داغن دا مرگ نا مخ که مخ که دا طول موجود اہل کتاب پا ایمان راوڑی چاپا که دام گولی دي دی دی دیو چې مړکیږي دا منکرین د عیسی علی سلام نا چی چاہ انکار کرے دے د یو چې کلمبړه کې ګینده عیسی السلام حقا نیت په یو منکشف شي د زنکدن په وخت کې نو د ایمان اقرارو کې خدای اقرار دوتو سپیدا نور کوي په هرال دا خبره چې د عیسی السلام د دوباره راتلو نفس به دا غو د ملک نه مخ کې مخ کې دی ټول په ایمان راوړي او یوم القیامت یکون علیهم شهیدا و بظلم من الیدین هادو په سبب د ظلم دا غ کسانو چې يهوديان دي دی. حرمنا حرام کړو موږ په دیو باندې عليهم په دیو باندې طیباتن اغه پاک شي زونه چې کوم په سوره انعام کې را روان دي دا هر د کواله زناور ام دغه شانطي چر بیا نه چې د بعض زناور په دیو حرام شوی وی او حلت لهم جديده فار حلال وبسد لهم او دا وجد من نقول د دیونه عن سبیل الله کثیره دخلوا لرد الله دلارد الله د جن ډېر ډېر واخذوا الربا او د ووجو دغه ستلو د سود نه وقد نهو عنه او یقینا دیو دغه نه منکړه شو په تورات کی هم جسد بناخ لئی خو دیو بیام سود غستو ی رصود د سجورم دغه په تورات کی حرام کړه شو او اکلهم اموال الناس او په وجو د دا... خړلو د مالونو د خلکو بل باطل فنراوا واعتدنا للكافرین او تیار کړه د من د پار د کافرانو منهم د دیونه عذاباً الیما عذاب دردناک لکه نراسخون فی لیکن راسخ خلق وعلم کی نکلق علم والا منهم دا دیونا والمؤمنون ومؤمنان يؤمنون بما انزل إليك ایمان راولی پاغس الانجتاة نازل کلن شوی ده وما انزل من قبلك وپاغس الانجتاة نمخ نازل شوی ده والمقیبین السلاة وقائمون کی منزول در والموفون الزکاة او الزکاةون ورکون کی والمؤتون الزكاه وزكوات نوركونكي والمؤمنون بالله ويمان راودونكي فاللابني واليوم الاخر وورز رستيباني اولائك سنوب تيهم اجرا عظيما ان اوحينا اليك يقنا من غتات وحده لك سنغت من غ وحي لقالوا الى نوح والنبيين من بعده نور بيغمبران طداغن رستا واوحينا الى ابراهيم او وحي یی وی وی موسی ایبراهیم علی السلام ته اسماعیل علی او یساق علی السلام ته یاکوب علی السلام ته داغو ی اولاد ته او عیسی علی السلام ته ایوب علی السلام ته یونس علی السلام ته او هارون علی السلام ته سلیمان علی السلام ته او ورکړو موسی داوود علی السلام ته زبور ورسل قد قصصناهم او ډیر پیغمبران چې مونږ ته داغو نمونه وستې قصصناهم الیک ته مخودلی دی من قبل ده دینا نخی و رسولن او دیر پیغمبران لم نقصص هم علیکا چه ندی لوستی مون پتاونی تا تم خودلی ندی نمونم ده تندی خودلی وکل لم اللہ موسیٰ تکلیم او خبر کڑیوی موسیٰ علی د دا سره تکلیمان ام دغشان پخلبانی خبری رسولم مبشرین دا ټول پیغمبران زیر ورکون کیو دا جنت ومن زیرین و یرون کیو دا جهنم نه. ل الله يكونونه للنا على الله حجد بعد الول دا پیغمبرانې ذکه او لږل چې پاتې نه شي د خلکو د پاارپ پا الله بې صحجد پس د رالی ګ د پیغمبررانونه چې دو بیا نو چې مونته خو پیغمبر نو راغلی چې خبره منلې و كان الله عزیزن حقيمه لكن الله يشد لکن الله غواې خلک مننیوکه نهني نو الله غوا د پاغ سببا ت رالیګلي د تاته انزله بعلمه رالی ګل دې دغه په خپل علم یعنی په خپل حکم باندې والملائکه او پرشتیم د دې ګواہی وکړل او کد یو څوک هم ګواہی ونه کړي نو وکفا بالله شهيدا او حالان کې کافید الله یوازې ګواه ان الذين كفروا يقنوا اخرت کو پرې کړل د وسودوان سبيل الله او خلق یې بندکړې دي یو بن شوی دي او خلق یې بندکړې دي د دین د الله نه قد ذلوا ضلالا بعيدا یو ګمراه شوی دي په ګمراهای لری سره د حق ما ان الذين كفروا يقن اخلق چې کو پرې کړې دي و ظلم و ظلم یې کړې یعنی شرک یې کړې دي لمږې کو دی الله لېغفر لهم نه دی الله چې دوی تبخنو او ولاله يهديهم طريقه او نه به دوی ته هدايت تسیلاري وکي اب لا طريق جهنم مگر لار جهنم به ورتخای همیشه به ویدو پګه ابدا همیشه همیشه وكا ذلك على الله يسرا او دې دا کار په الله باندې راسن یا ايها الناس اي خلقو ار دا ټول تفصيلات مخکینو قومونو ته پیغمبران ته دیو د دې تفصیل بیان شو يا ايها الناس اي خلق مکیوالو قد جاءكم الرسول بالحق ذاسو تم پیرم راغلی راغله د حق باندې څنګه چې مخکینو قومونو دتلو په امن و خیرا لکم. نو ایمان پیراوړی داس تاسو د دا پاره غوره ده کړي د مخکینو قومونو د انجام سره به مقامق شي وینتکفرو او کچړت تاسو کو پروکو نو دا الله د پاره دی هغه څه چې پاس منو پس میکه دي او د الله علم والا او حکمت والا یا اهل, اهل الكتاب ای اهل کتاب نو سرا مرادی لا تغلو في دينكم غلو مك و وفق کې لا تغلو في دينكم تاسو غلو مکو د حد نه ما ولا تقولو على الله الا الحق او تاسو مو هي پ الله دني مگر حق خبر دا غلو څنګه د عیسی السلام په محبت کې دمره مخ کې راړل چاغه خړې وی خدای یا د خدای زوی دې نو دا غلو مکو وي إنما المسيح عيسى بن مريم بشك مسيح عيسى زويد مريم رسول الله ده الله پیغمبره وكلمته ده كلمة القاها ت القايا ده كده وإلى مريم مريمتا ده كلمة ده كنت شا وروح منه وروح ده ده ده طرفنا روح ده ده طرفنا مراد ده ده الله روح ده دلت جزئيت خبر رازي او ده الله غص جزء اغه مخلوق کې حلول نشي کوله خدنده داغه په حکم باندې یو روح دا نه چې داغه روح څنګه چې نور راځي نور د الله نور ده بلکې یو نور که چې قران کریم استعمال ای دی نور نه چې د الله نور نو د الله نور خدا الله جز ده او یو جز ده الله د نور نه یاداغه د روح نه مخلوق کې دنه حلول نشي کوله باللهوررسلي پله مع را وړی او دغ پ خبران ایمان را وړي والله سقولو سلااست نو دا د دریوالي خبره م کوي انته دووي دا دردي که نه چې و حصال سلام ی مورده او یو الله دی اِنَّ الله صال سَلَاسَ ان خَيْرًا خیرلهم خیر بل د کې دا موب حصال السلام د او بل الله د. انتهو منش خیرا لکم دستاسو دا پار غردی انما الله الہو واحد سبحانهو آغا پاک در دینا این یکون لہو ولد چلاغ دا پار بچیوی دا اغد پار آغا سریچ باسمانونو کری و پزمک کری و کفا باللہ وکیلا لیستن کفل مسیحو هرگز عار نکی مسيح عاشرم نماسو سی عیسا انتا چلا اللہ پیغمبر دے او دمرا لویا مرتبلا ایسا نو نغغه په دې کې شرم نه محسوسي اي يكون عبد لله جدد الله بندشي اخو خپل دا الله د بندګي اقرار کوي او تاسوره خو دی وايي ول الملائكه المقربون ون مقرب فرشتي ومي يستنكف عن عبادته او غسو په شرم کې الله د دا عبادت نه ويستكبر او تکبر کوي پس يحشرهم اليه جميعا والله برجم کې د طول خپل ځان تر مکمل په جما در سمبر خلق تی دیو طول بزان تراجمه کی فا اما اللذین آمنون هرچی آقا خلق دی چی ایمان روڑه و نیک امرو نکڑی نو پورا پورا باوره که ته تا دا آقوی زیات و زیاد باوره که آقوی تا دخپن فضل نا او آقا خلق تی شرم اکڑه استن کفو تی شرم اکڑه و استکبر و تکبر اکڑه دی فیعذیبو هم عذابن علیمان نو عذاب باوره که آقوی تا دردناک عذاب وله يجددونله هم مندون الله یو دووب بیامو د خپل ځان دپاره د الله نصوا لي لسوو ک حمایاي وله نصره او نهدګار یا وه الناس خلکو قد جاکم بربحانو منربكم یقین تااسته راغلی د یعنی روخه دیل تا في غمبر ستاسو د رب د طرف نوان زل نلي کوم نوره مبیه او نازلړه د مږ ت یو نور چاغ مبی د وااضه ددينمررا کتاب د قآانیکریم. عمل الَّذِينَ آمعمل ارچ غ خلک دی چې ماې را وړی دی باللهپ اللهبانې او دا خلکنی وی دی پهسيودخل هم نظر د چې داخل بک دو لله الله في رحمت منو په رحم کې د خپل طرفته په جنت کې او الیه او ففضل کې هدي هم او خ دوته لي خپل طرفته هم او خ دوته ی خپل طرفته سرراتو مستقيما نغللار. یعنی د تعالی لا راخې خپل ځان یعنی الله ترپ ته دا الله چې څوک ملګری شي او ایمان راوړي نو الله خپل ځان ترپ ته دیورا بلی را نږدې کیي نه غلار اورتخې غلطو اصلاح اور لکې او لار سرات مستقیم بل روان کی نو الله ته ورسي یستبتونکا د میراث یو مصالحه پاتې وا هغه مستند کلا لم سلوا او کلالا اغا کس نه ما تاسته مخکم ویلیو دا خیافی خور و رول پا بارا کی خبره و اغا سڑه چی اغا مڑه خضی کنری چی دا پلارم نه او بچی هم نه دی تا کلالا ویلے کیگی نه نو, نو دا دا مسله مسئله بسی نو دا دا کورور شتره یای خور شتره د دی قانون بیانی چی دا دا, دا میراس مسئله بسی یا سطبتو نکستان ادیو تا قل الله يفتكم في القلالة ورطوه يا الله تاستفى تو درقينة قلالة فباركي انه مروء انها لكا كا يو سرده مرشو سرده ده گروه ده سرده خبر اول كا سرده مرشو ليس له ولدن او دد بچه نو او پلارم نو قلالة جسد دواهي که نمخي تشري تير شوي بچه ام نشته پلارم نشته وله اختن او دد خورشته يو فلها نسبو ما تركه نو د غې د پااره نیمه هی سره د ټولی ترک کې دا نیمه به چرته دي د دا نیمه به هغه نرو خلکو ته میلاویږي چې ددي مړی دا چې کلاله ده دی د د سره په نسب کې نزدي دي او په نسب کې نزې څنګري خلکووج د خو پلار هم نشته او بچم نشته سره بیاو خوره وورې ده نو چې دا خور نیمه واغه نیمه به اوس چااله ځ نو تاسوګورې که نه ددي کالاله پلار خو که د خو آسمان نه خو راغلی که د دې پلار پلارو او د اغم پلارو نوستا سګوري د د پلار خصوصګ نشته دی مثلا خو د دې د پلار د پلار مثلا رورو رو یا د ورونو ذریرونو او, او داوی بیا بچو او بیا داوی بچو چې د کلال سره یوزې په دې دنیا کې اوسېدل او اوسېږي خو یو د نیکه نیکه چې نواره په پخاور نو نه اوسېدا په دیر کې اوسېده خدا رب یو منتقل شو په بنر کی وسهدا خداغه ټول او اولاد خوشته ده کنوس موجود دی نو پدی کی چې کم یو د تنیز دی هغه ته به ملا ویګی دا ورته مال او هو ورسوها او کچرته خزم را شوا د سړي بیان خو ک خزم را شوا او دا کلاله خزو او بیسجه ولها او هو ورسوها او دا ورور دا این نه نا میراس وڈی د دا ارو خور روانده نو که سڑه مڑو خور جوانده و نو نیم بالی خوکا خور مڑو سڑه جوانده دی نو و هو یا رسوها او د میراس وڈی طول کچرت دا مڑش لم ایلم یکول لها ولده خپل بچه نو نو که بچه او خو بیاخو نه ده کنه بیاخو خپل طریقه ند مخکنه فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك كرجنكاي دويي جو نا و ديروي ديروي ذو يرد دون زياتوي وديو ده پارا ثلثان دي ودريم هيسيل ني پدريم سوكي دويسيل پټول به تقسيمي کي مما ده غسن تركات ده پريخي و ان كان اخوات الرجال و نساء او كچرته ده لكانو جنكاي ديرو دويي الکو جندا ياذري دي يا صدور دي نبيا بسي فالزكر مصلحات الزنيين نو هغه قانون دی ورله مخکینه چې ناری نه تره د دوج نکوب برابر برخه ملاویږي یبين الله لكم اللا بيانیت تاسو تا ان تسه تقسیم د میراث قانون د تقسیم د میراث ان ضلوا چې تاسو خطا نشي سم میراث په تقسیمولو کې زیاته او نشي والله بكل شيء عليم او الله په هر څه باندې علم لري سورتل مايده مداری صورت دے په ترتیب د تلاوت کې 55 نمبر دی په ترتیب د نزول کې دا یو سل 2 لسم نمبر دی 112 نمبر صورت دی د حدیبیه د صلح د زمانی نه پس نازل شوې دی د سوره الفتح نمبر است نازل ده د دې صورت مبارکه حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها فرمایي ابا انها اخره سوره تنزلت فما وجدتم فيها من حلال فاستحلوه وما وجدتم من حرام فحرموه فرماي خبر در دا غوغه اخر نه صورت ده نازل شوه دی یعنی د حلال او د حرام ل تعلیم په اړه کې د دینه پس بیا بل تعلیم د حلال او د حرام و نو نه راغلي نو سم چې په صورت کې بیا مونږ دلته حلال دي نو حلال اوږنی او سم چې حرام دي نو حرام اوږنی بس سوره المائده فدې کې چې کوم مزامین بیان شwydم دا غي یو خلاصه خلاصو ده چې د مسلمانانو د مذهبی تمدني او د سیاسی ژوند په اړه مزید تعلیمات دی دا معاشره معاشره چې د سوره بقره تیره 13 شwydوس ابتدایي احکام چې نازل شوی د سوره ال عمران او د سوره نسا دا ټول ارسل نازل شوي دي او د دی نفس د مسلمانانو حالت بل شان گرزی دلی دی ندیزه که دا دی خبری ضرورتی دا دی, دی طول متعلق مسائل چه دا سکم باقی پاتې دي دا دی نیو تا بیان کلیشی او بلا خبردار چې مسلمانان اس په اقتدار کرا غلی دي د مدینی ریاست قائم شوه دی او دا ریاست اس خود مختار ریاست دی او ټول خلق د دی تابدار گرزی لوی اسلام دعوت رسی دلی دی او یو حکومت قائم شوهی دے نو دل ته نصیحت کیگی زکر تاسوس یو حکمران اڈل جوڑ شوی او پلاس کی چہ تا قوت راشی حکومت راشی نو د اقتدار دا نشه اکثر د قومونو د گمراهی سبب ګرځي نو د ازمائشونو دور ختم شوی دے د سختو د تکلیفونو دور ختم شوی دے د آرام او د راحت د ور راغ خو د مومنان د د سختو ظماې شنه او د مشکلاتو د تکلیفونو او د دردونو دور لر هیڅ خطرناک نه خطرنا خطر ای بلکغه پیدا ورکړي خدا حکمرا نه زمان ډیره خطرناک دی ډیر حساس دی په دې کې د ګبره کې دوه خطرای ظماې شنو کې خسرډه نور مومن پوښشي مضبوط شي او اسلام باندې نورم کلک شي او کلچ سهولتو ناراضي اقتدار راشي حکمرا نی راشي اختیارات ولاوشي د قزې کې د گمراه کلو خطرې د دیو جنا الله تبارک وتعالى بار بار نصیحت کوي په دې صورت کې غره فعدل قائم شي انصاف د لاس اور نه کوي او معاملات کې پیسري کوې نو د الله د کتاب او حکم نبوات ساتي ګره د دی نه چرتواد وړي ټول معاملات کې باید الله د حکم په باندې ته منافقت دروي نه بګورې ځان هم په دې صورت کې يهود او نصارا او تهم تعلیم ديو نصيحت دي چې په سيده لار راشي او څه په سيده نو کامیاب بشي کني ستا سو انجام بم ستا صورت هر شو خلق نه مختلف ني په سورې المايده کې چې کوم د حلال او د حرام حکم ديو دا غي د تمهيد لپاره ان دې ټولو قوانين د تمهيد لپاره الله تبارک وتعالى را راوړی دی يا ايها الذين امنوا أَي اوفوا بالعقود اوفوا بالعقود پرواله وکي پر طول وعده بنے پرواله وکي پر طول وعده بنے او دا وعده نه مراد کم واری دي او غوادی چ تاسو دا یوبل سره کړی دي او غوادی چ تاسو دا الله سره کړی دي عہد ازل چکم ده ار په ازل ک چې موږ موعده کړيده الستو بربکم نمو طول ویلو قالو بلا او دا کلمه چې موږ موعده کړيده دا ټول وعده د الله سره کړیدام پوره کوي او دا یو بل سره چې تاسو کې دي اغم پوره کوي نو مسلې په ټول هلشي مسلې په ټول هلشي فرمایو او حلت لکم بهیمه الانعام حلال کړې شوې دي تاسو د څار پایا د قسم دا ټول سروي د څار پایا د قسم دا ټول سروي مویشي چې قسم کې سب جانور دلته بهيمه ته به فهم نه وي او د ساروت بهيمه زکه ویل کېږي چې دیو په خبر سوق نه پويږي مو بهم دی خبري ساوازونه کېد یو بل سره او په خبر سوق نه پويږي انعام څار پایا ته ویل کېږي مویشي چې ورته مونږ او په دې کې څلور قسم دي یو اوخ غا بيزا ګډ څلور اوخ غا بيزا ګډ وکاله صرف په د تاسې لپاره انعام حلال کړی شوی دی نو د دې څلور نه علاوه به شي حلال نو چې څنګه هو فرمایل بهیمت الانعام د دې مابېشي د قسم نه د دې چارپایانو د قسم نه ټول زناور د دې دا حکم نور مو سې شو کله میخه به حرام او ویه زه کوم میخه نه تکنه خدای غوا یو قسم خدای کنه برای راس غوا خو نه د دې دې قسم نه ټول زناور د دې وجنه او داري نشانه دهې مونږ ته نبی کریم صلی الله علیه وسلم کړی دا اغه زناور چاغه نباتی غذا خوري سارو ساوی ماتون کې نه زناب هغه کوچلي یا چې ورته ویل کېږي یا ورته موږ د لوکدار غاخ یا ورته قرب کتا دانت وایي دای دا نبي کریم صلی الله علیه و سلم د ځوانو د مرغور زناورو مبارک چکه قاعده بیان کړه فرمایسته ابن عباس رضی الله تعالی عنہ نه رسول الله صلی الله علیه و سلم عن كل ذی ناب من السباع وعن كل ذي مخلب من الطير ار اغا زناور حرام کرده چه اغا دار والی او پده دار بانه ماتول کئی حیوان مبترس چه ورتبه لگیگی چه اغا ده نور, نور و سارو و چیر پاد کئی نباتی غیزا نخوری بلکه غخی خوری ندگه دی او اغا مرغی چه اغا پنجو والی پده پنجو بانه نور زناور د زناورو و خکار کئی او اغا ماتی نده منه کړه د دې د خوراک د نه دا حرام دي نو د دین چه مستثنی علاوی نو نبهیمت الانعام ټول حلال او جائز کړي د دیوژنه سسزونه په نبی کریم صلی الله علیه و سلم ته بالکل احکار او حشیدا او نور چې نبی کریم صلی الله علیه و سلم تعلیم ورکړي و بیان کړي د نوغه هغه تا تبما اراك الله چکه مخ یو آیت کې تیر شو غره د فیصلې په اړه کې چې تعالی خدلی دی نو دینه په تلګه چې د قران نورم الله وحی کړی دا او دا سنت دی سنت چې څومره دی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د نبوت نفس اخوال افعال سچ دي تول د الله په حکم باندې دی وحی خفیبه نه دی او ما عن الهوى ان هو الا وحي يوحى دا پیغمبر د خپل خواش نه ګوري خبري نه کوي دا د ته وحي کیږي نو دې خبري کوي نو احلت لكم حلال كل شيء دي ستاسو د لپاره بهیمت الانعام د مویشیو د چارپایانو د قسم د ټول د ناور الا ما یتلا علیکم مگر اغه څلستې کیږي پتاسبه نه پدې صورت کې یعنی پدې حلالو زناورو کې پتاسبه نه سشي سباعل لستیکی چې په دغه حالت کې به حرامي نوغه به حرامي غیر محل السویدي داس حال کې چې تاسو حلال ګورون کی نه یې اخكار لره وانتم حرم او تاسو په حالت د احرام کې یعنی حج لروانی عمره لروانی احرام وټرې نو اخكار اجازه ده او دغه ټیم کې دا حلال نه ورم نشی اخکار کوله اخکار من نه نو دغه ټیم کې به حلال نه ان الله يحكم ما يريد يقين ان الله فیصله کی حکم کی سچ و غواڑی یا ایو الذین امنو اے مومنان لا تحلوا شعائر الله تاسو حلال مګړی حلال مګړی مطلب به حرمتی مکوئی د شعائر الله شعائر الله لمراد هغه معزز نه خې دی چې کوم د الله د عبادت نه خې دی نو د الله د عبادت نه خې دی چې سره سارویروان کی او غارې په وړه وړه اچولې دا نشاندار کړه چې دا قربانی سروې دي نو دا یو نقده وسو دا قربانی دا صفا او مروه امدا شانداسومره نخې چې دغل څه دي دا ټول معزز نخی دي دا عرفات او مزدلفه دا ټول مقامات معزز نشانه ای دي نو د دې چرته به حرمتی نه شي او د بیحرمتی امکان خونو حاصل بله ده د صلح حدیبیه په مقابل مشرکانو نبی کریم صلی الله علیه وسلم سلم او سره سوار لسو صحابه کرامو موجوده د عمره نه بدل نکړل من نه او حرم ته پر نه خودل نو د دی مشرکانو دیرې لاري هغه د مسلمانانو د مقبوضه لاخو تیری ريدي او دوجه په خپل محجرت له عمره له بدل د خپلو طریقو مطابق نهم په دی لارو وبتل څارو بیره وانکړو نو چرته داسې نه یي چې په لار باندې تاسو چې مونږ هم دیو حج ته نفریدو او دا څارو هم چې قبضه کوي او سره دی چې دیو حرام هم تړله یو څو تیاری د حج کړید د عمرې کړید نه دیو تاسو نو وايي او دا ریبو نیالي وجه ده چې تاسو په کوپر کې مګو غوري چې دې سی یو څه عمل موجود دی چې د خدا پرستی نه خده نو ددار شي قدر وکي دا چې دغه دې د دې به حرمتي بنه کوي د دې قدر وکي زکا بي حرمتی د سشي ده او کله مقابله کوي د سره پار کوي دغه شي چکم په خواله موجود ده نو خواله تخو یو داری عزت کوه دا چې یو پر نورو اعمالونه چې د الله نه بغاوت کړي دي په دی باندې دوه مبروز دي چې دا کوم خصوونه فقیری نو ته دا غي تایید وکړه چرته دا غي به حرمتی در نه ونشي نو, نو چرته دا څه نېږي ردی په دښمنۍ کې ستا سن ده شاعر الله توهین وشي لا تحل شاعر الله ولا الشهر الحرام او نا میشت عزت مندي ولا الهديه او نا قرباني ده قرباني سروي ولا القلائد او نا سروي چداری په مری کې پټ یا ویزان د کړه شوی والا امین البیت بیت ال بیت الحرام او هغه چې قصت کړي د بیتل بیت الله ان بیت الله تروانی دا غیر اډی کړي یبتغوا نفلا من ربهم چاوی لټي فضل د خپل رب ترپنا ان په ظاهره خو پدغه وختو به حضرتل او اراده ردیو چې بده الله خوشاليږي زموندا خدا حکم په هغه وخت کې بیا پاتې نشو کله چې الله تبارک وتعالى حکم نازل کو. تنن نفس به اسم مشرک حرم تننن نوزی نوسس مشرکم چې حرام متړي ځه حج لازم نن به پریدي بس دا حکم هغه وکهو ختم شو اسلام غلبه راغله خبره بند شو ټول مشرکان نجس دي انمل مشرکون نجسون ولا يقربوا المسجد الحرام حکم باقی د نازل کو دا مشرکان ټول نجسی چې مسجد حرام ته نږدې نشي پلیت دي وائذا حللتم فاصطادوا نکلا جتاش حلال شی د حلال امره د حار د احرام نه او د حرم نه موزي نو بیاخ کار کوي ولای جریمن نکوم شنان او تاسو دی بائس نکي برنګي خط دي نکي دښمنه د یو قوم په دی و جتاشي او تاسو مددوكي تعاونوك ديهو بالسرى فنكيكي وفا التقوا فا كارونوكي ولا تعاونو على الاسم والعدوان او تاسو مدد مكوي فقناكي او فزياتيكي واتقو الله او ويريق اللهنا ان الله شديد العقاب يقنا الله سخ عذاب والذي حرمت عليكم الميتة ودا حكم تاسويات سافيه د شاعر الله کوم څه موجودي نو په اهل کتاب کې په یهودو نو سواراو کې دا څومره چې سلسله لري کچرتہ د سست نشانی موجودي یو عمل نو تدغیه توحید مکه او د وتعاون واللبر او التقوا نن وای کنه د دہشت گردی په ختمولو کې تعاون د دہشت گردی د نوم د دہشت گردی چې پدې کې مونږ د بل سره په تعاون کوو او په قران کې لیکل کنا وتعاون وعلى البر والتقوى ولا على الاسم دا سن تعاون على الاثم والعدوان دا څنګه تعاون لپاره دې چې تا د شدګردي نومي خو دې د اسلام نه تا د شدګرد نومي خو دې مسلمان له او دا الله دین ټول ختمه او په فخر سره په خوانوي نسوارو خو یې کړه ان قتلنا المسيحا مون عیسیٰ پیغمبر دا اللہ وجلی دے او تن ان پاسی چه سمر دا دی پیغمبران وارسین دا دیو نیکان خلق دا دیو پا تریقو با نتلون کی چه کم کم دانم علاوی کی نو تا پا فخر سروی داو خمی وجلی دے او دا بلم وجنما او تا سراسر مددو که دا پا دا شدگردی ختمالو کې مدد نده دا خدای اسلام په ختمولو کې مدد دې نو چرته کې غلط استدلال د قران نو نشي قران مزاق ذریعہ جوړ نه شي حرمت علیکم المیتت حرام کړه شوې د قصبنی مردار د اوس هغه سزونه بیان ده چې کوم حرام کړه شوې دي دا حرام دی نو ټول حلال دي واورې حرمت حرام کړه شوې به پتا څه باندې المیتت مردار د مردار د مراد هغه شه جه د شرعي طریقې نه دا حلال جناور غو بزا ګډا اوخ میخه دا د شرعي طریقې نه چې د ذبح لپاره مقرره دا غیر علاوه په بل طریقه به شي وي دا مشرکان وبوی دی د پیغمبر دې وېدېس د الله منیو د الله قائل دی او د توحید قائل دی کو چاله سروه ولمړ کینوغه نخری او چې پخپلې وړ کینو بهې خوري پېټوګره دا د څنګه د الله قائل دی او دا الله مونږ کې لري په دې حکمت خو په اونو کنه داوري د زکه د کوم طریقه مشروعه طریقه دا, دا, دا, مشروع دا دینه بغیر په بل طریقه باندې کسا او خيږي دا دې ستاره ويغه خه انتهای مضر در صحت ته پاره د انسان ته پاره او دا د حلال او د حرام وچې څومره قانون دی د خوراک ته پاره چې کوم سيزونه الله حرام کړی دی په د هر څه ټول تاغور ای د دې کې انسان د صحت ضرر دي د صحت ای د حرام دا ټول قانون هم دې د فرج د انسان جسم ته ضرر دي نو یا کله اخلاقی ضرر دي کله جسمانی ضرر دي او کله اخلاقی و جسمانی ضرر او جسمانی دواړه zarar نه پکی ځکه الله حرام کړی دي کړي اس به څه حرامول الله ته هیڅ مطلوب نه دی هیڅ مطلوب نه دی د دم مسپوح دا بدون کی وینجالا حرام کړی ده په دې بدن کې دم نور پکې ده او دا, دا انسان د لپاره مزر ده دا وینې په بل ډول طریقه مکمل وته نشي سیوا د دین په هر طریقه چاډه راکې ګوډه راګونه په مرای کې کښ نشي بیا ورته لکه صبرونه کې که تا صبر تاسو خیال کړم دغه یو زیده چې دا ټول وینې را ترجمه کیږي زکه دا لاړ ده چې د سر سره دې وینې برای رابطه او دا وینې چې دا چکر کې دوران د دې څنګه سرکولیشن جوړ د تاسو وای د سرکولیشن په دغه لار باندې کیږي دا د رګ کړکشي نو د پړه په تيزه سره دا وینې چریږي نو دا وینې بهر ته تلل شروع او دا رک کې چې تر سو پوري س جانور پکې ده وینې پوجباندی او دا ټول وینې بهر ته وباسي ده د دې نور باندې خو په دې ماهرین او طبيبان او ډاکټرانو ده خپويږي د نیادی مخصود دا وه ټولله دی. پا کوستلدي دوجه په بل طریقه دا ککیږي نه ک دا ساار وجلدي نو په دغه تریخ بره طرخه دی طریقه نه خو ضرر د په کېڅ خاص داسې ب ضرت نه په حار کې اللهپل بندگان نه چولی دمو اونه دې دم مپوخ مراد دی نو دې مپو بادون ککی و نه نه چې کمم کیجی دا یا نه ده دا د مسبوح نه دی زکه دا حلاله ده ولحم الخنزير او د خنزير غخه و ماءه الا خنزير غخه حرام ده اډوکه ایم حرام ده پوستکه حرام ده ویخته ایم حرام دي زکه په انسان کې د جسمانی صحت په لحاظ سره هم او په انسان کې اخلاقی خرابی پیدا کړي او د خنزير غخه ته څوک مخوري نو هغه کې بیغیرتي بوزدلی به دا ټول سپات پیدا کیږي او خوخم د اغه چای چې په هغه کې دغه صفات ورپکی نو د مې په ناتیسی کیفیت ده او ماغه شې راکاږي خوخره چې کوم مسرات په بدن کې دن نه ورپکی دي مؤمن چرتم دي ته جوړ نشي وما و ما لغیر الله به او هغه چې په هغه بنده الله د نوم نسوا د بلچ आवाज شوی د بلچ आवाज چې د کم چا د پارا د لال کړه او زبحه کړه دي دا د پلانې په نوم باندې شو نو چې د چا په نوم د نو بس دا په نوم باندې شو کله د پیر بابا په نوم باندې هلال کی کله د کاکاس په نوم باندې هلال کی زموږ یو خپل د نوغه زلزله موږ راغلیو ماشوم بچي ورسرو او یو ورنده شپړم ورسرو نو موږ چې څنګه راغلی وای غیر خو په وچ بس نظر منلیو او کاکاسه پراغلی و نو خارته او دا دعاووم کړی وتی چې که در را لرا کو نو ولندیک باندې به ګړ ترړلې او دم ته بد لرا رسې اندې چې وستا زه یې را بس بیا چې هغه را شو بچی بچيبه کې دم را کېده بنو بیره لوشو چې لوشو بس بسغه نظرم پوره کو نراو شو مېره الله بندا نو ثواب کار دی مچات د ور کو بیلته وی بصه من موالا کو گنا بی دی بابا نوڑی کا تا جو ورته ماواله کو کنه نو مې هغه به سپر کملار باندې بابا له دن نوړی کاکاس تجور سی سر نش زریشت نه چې داغه تو زور سی داغه منجو ور به خپل کور ته وی سی نو سره غله شو خاموش شو هرته مګتاد الله په دومره سره صدقه کړې و پغه وخت کې مدا کار بشوي د اکلا اکل کړ اکل انسان د بل, بل چا نه غختل شروع کی ځان بل چاته والکی کل کل خلک غړی ته بندونه ووتړیو سوق تاویزونه ووتړیو تاسو ته چا سره کل کله مړت سر شتړ لریو کله غړی تا چوله تاسو ته فرره چې دیبا نکله کل کارم کیږي وې دګی کار کیږي ماشوم یریږي زنانه و تاویز چولې وې چې داتې لریش بس پغښ پون بیا یریږي او چې دا وته پروت بیا نه یریږي او زماري مړته وجر بیا د شپې خو بونې نه مو څنګه چې یو حدیث سم دي ان ابي زونني عبدي بي زده بندفه ګمان باندې يم ځما باندې چې څنګه ګماني ود مطلب سره د دې شکل ځان ته تاویزونه تورواله تا کې اوري نور سزونه ته نو الله يم دغه تفریدي بس تر دی شوي دته میاواله کړي نو چې دا تاویز شته رټک به نه دا نشته نو نوس الله خوستا کپلهته اوستا د مدارې او و و ستا حفاازت پریخیر دی که نه نو چې تاویزنیشته بس برسو خوستا ساتون کې بیا شته د نو بیا به یېږې مور سي او بیا به نا جوړه کېږي مو بیا به د شپې خوبونه م چغی به مو بعضې په تا ځان الله ته هووالهکو نو بیا بس الله ستا هر وې حفاظت کوون کې دی نو ځان الله ته حواله کي ان الله نو سااروي چ پاریب انی आवाज د بل چا د نوموشي دا د فلانی په نوم دا د فلانی د پارشو نو دا کړي په خپل کور کې ملال کو او کلکله سېبر را روان دی نو په خپل کې په قدمونو کې وته چې له حلال کوي او کل سې ویل چې ګورې سپین او خرنه تور چې له 발اله دا چې د چا په قدمونو کې حلال شم دا غو د پاره دي د چا په راتلو باندې چې له له ول بچی نه دي ملمراغه تا پا س لئی گی کوا خدا اللہ پا نم کوا دا اللہ پا نم دا بلچہ پا نم نا خوکدانیوی دا پلانی پا نم دے نو شرک دے شرک دے نم دا الله با استعمالی گی طول منختی طول نظرونا طول زبحی دا با دا اللہ پا نم نو علا با حلالی او دا سی طول زبحی چی دا اللہ پا نم بان نو ده هر ولې پونم باندې کده پیغمبر پونم باندې مشو نو دا حرام ده د دې خورل حرام دي دې وجنه پدغه زګونو کې چې څومره سال علیږي زبه کیږي یا دې مشران او بزرګان او اولیاء او د کرامت خبره ده ته نه ده دلته د خلکو ده گمراهی خبره ده قران کریم دا بیان کړي چې عیسی علی السلام نو بالله او تفوس کی او هغه به جواب ورکړي دا خبره دا روان ده چې د قیامت ورځ به دا الله دا څومره چې بزرگان پیر شویو پریشتیا اولیاء ولادی او خلکو دا غینه خدایان جوړ کړی دي دا الله په دربار کې مودريږي او د دیو د دې شرک نه براءة اعلان کوي چې الله مونږ ته نه خبر دیو دی او چې څوک دي نو مجرمان هم دیو دي دی. خودلته خبر هم د دیکو چې دا شی حرام وشو ذکر الله له سوا د بل چا نوم واغستې شو والمنخنقتو او هغه سروې چې مری خپکړې شوی منخنقه چې مری خپکړې شوی جاول په مری زور کړی دی او مری کلکل سره زور کی خو ستنی شوی او سروې اکثر ستنې تړللی شوره او د ستنی نتاوی دا تاوی د تاوی دو مری دی غړندی خپکړې دا وسته مړ دی نو دا حرام دی ځکه د وینه هغه طریقه باندې نه دا, دا, دا وسته شوی او د مرغ نفسکته په دې مړی چاډې رام کاږي وین بیا نوځي وین دا ژوند په وخت کوزي چې پای ګون ورپکی پا وال موقوزه او وشته شوې نو دا په کمر باندې وشته شوې دا کپټو پک باندې وشته شوې دا ټوپک ګولې باندې چې وشته کیږي نو دای په زور وجنې دای په زبحه باندې نو وجنې په زور یې وجنې ګره دباو والی دې وجنې کدام برښو نو دا, دا, نو دا, نو دا حرام ده د مثد دی او هغه ساو چاغ ارغختېارغ نوغ ارغختته سروي د غختواې پهوجې د نرو زخمونو پهوجې مړدي او نهفیحتتو او چټکرې خوړلی نوټکرې خوړلی یا سره جګېلی د یا ګاړی ووهلی د یادار چې چاپښکربانې نور د نورو او وجلی دی وبا ا کالس سبورو اوغ چ درنده خورلی درنده خورلی یعنی سو لهورا غله دغه ماز کړه ده سروه الا ما زکیت دا ټول حرام دي الا ما زکیت مگر استثناء غته مگر هغه سروه چتاسو پاک کای چتاسو پاک کای د پاکون مطلب سره دا جونده اومنده صاف پکيو نو چې صاف پکيو تاسو ورله چاړم پراخ کو ده نو ښکارې ښکار کای په ټوپک باندې وشتل کای او چا اوچا سروهولی د مرایو خپکړې شوې ده. وو دې چې څنګه ورغه د لاسا ور پکې وجوندې او ام د ماشانه رار نختې سروې ده. کو چې دونه ورونه چې نجوندې او پر خکرو باندې پر ټکر باندې شوې ده. کو وجوندې زر زر حلال کو نو بده پاک ده حلال ده. ځکه اگر مقصود حاصل شو مقصود ځکه د حرمت درار غفتو په وجه نه ده. د حرمت لري مرایخ پکولو په نه ده. په دیو په ټکار باې ور دام نهلی په لټوپک د شتوب وج نهلی حورتې په ې چې په طرق ریبانې به شوي نه نه نه ده وې نو چې دا کار ووشو بس پاک دی وما او زبح مبوحم حرام ده زبه حالا نصوب چې دا, دا په درګونو باې زب شوي د وتخان او ک قبر دی. هر درگا دا چکم آستانی خل کو جوڑی کری پا دی بانی کم ساروی زبحکی گی نو دا ساروی دیزی تا بوتلل ام دغزی که زبحکول دا دا دی سبود دی جداد آغا پا نمبانی دی نو دا حرام دی نو یو طرف تا آواز که خپل کور کې دیم پی دا اللہ نسیوا دا بلچ آوازو کو نو حرام دی او کم ساروی چی که درگاہ ته بوتلو که می بوتخانی دی بوتلو یاداره دیسه ته دی بوتلو لکه دا چکه مستانی جوړیداو لیا او مرکزونه جوړ شوې دی دیسه ته دی بوتلو دا خپل د دی علامت دی چې تام د په نوم باندې کو کنه تد تر واستولې نو دا ټول دا حرام دی او یوازې د مزبیحه نه بلکې سمره د خوراک سامان یا نور سامانونه چې خلک د زګرو توڑی دا ټول حرام دی د بی استعمال وان تستقسمو بالازلام او دام حرام دی جتاسو دا غشو پا ذریبانی قسمتو نا معلوم کئی دا پالگر با ناستو دا کعبی پا خواکی غشی با پا بوجی کی خودیو نو سوک براغی دا سفاری رادا مکرد دا فلاح رزیتا نو لار شم کلار نشما نو آغا با پخپل یا کوتر بساتلیو یو غشی رو باسا نو غشی با اترویستو افعال او کدا کر هرکزا کوا ازاد اج بل چا بد قسمت وروت لا تفعل دا کار چونه کی بس بیا بیا نہ کو دا کار نه قسمتونه په غشو ما معلوموي زکه قسمتونه د غښو سره ترړلې ندی قسمتونه خدا دی دی او الله مقررك کړي دي چې څه دي دا تنه شي بدلاولې دا غشي او نه د الله تقدیر دی غښو ته محتاج دی چنده دي په ذریعه نو دا, دا حرام دي ذالیکم فسقن دا فسق دی نو دا کار کول استعمال دا دی سیزونو دا خو فسق دی دا غشو استعمال او پا دیبانی یقین ساتل کفر دی دیبان دا حلال گرنل دا رجل اٹیک دی دا کفر دی او کد حلال گرنل نی حلال گرنل نیدی نی خو صرف استعمال دی نو استعمال دی فسق دی الیوما یا ایسا لدینا کفرو من دینکم نا نرز مایوز شوی ریغ خلق ستاسو دا دیننا كافران مايوس دي اسلام ترقي قردا غلبها سلشوه دا ولا تخشوه من رديونا ما يريغي وخشونه وزمانه ويريغي اليوم اكملت لكم دينكم واتمنت عليكم نعمتي وراضيت لكم الاسلام دينا دا آيت دا حجة الودا فمقابل نازل شوه دا شكرا دا آيت. او دا دا اسلام دا دا قانون آخرنين دا اسلام اجتماع حجۃ الوداع اجتماع و چې د 1 لګ د یو نیم لا که څه کم او زیات خلک د عرفات په میدان کې د حج د فارجمو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په قیادت کې د حجۃ الوداع مقره د عرفات میدان دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خپل او خبان سور دی دا ټول مجمع د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه غیر چا ده او دا آیت نازل شو او دا آخری اخر نوټیفیکیشن د اسلام اسلام الله قانون مقرر کو تر قیامت پورې نو ټیکلم مکمل شو د دې قوانين مکمل شو د دې پس آیاتونه نور راغلي دي خو هغه د قوانين متعلق نه دي قوانين دا قانون د اسلام د دې ټول د فات دا چې مکمل شو نو یو نوټیفیکیشن جاری شو اخر نه بس او هغه سو ال ننرز اکملت لکم دینکم مکمل میکو ستاسو د پارستاسو نظام د ژوند قانون د ژوند نظام حیات مکمل کړو واتممت علیکم نعمت او پوره میکو پتاسبه نعمت د قران په ذریعہ د پیغمبر په ذریعہ نعمت پوره شو ورضیت لکم الاسلام دینا او ستاسو دفارا میں اسلام بحیثیت قانون غرکو د نن نفس ستاسو قانون اسلام دے دا سمر ازمون چی دی پا هر زمانا کا چراغلی دا نا سوشالیزم نا کیمونیزم نا کیپیٹالیزم نا نیشنالیزم نا نه نا, نا فلان حصہ ستاسو دفارا قانون نه دا انگریز قانون نا دا امریکی و دا برطان قانون او نا دا روس و دا چن او نا دا بل او دا بل ستاسو دا پار قانون می غرکو خاص میکو منتخب میکو اسلام و رضیتو لکم الاسلام دینا ستاسو دا پار می اسلام بحیثیت قانون غرکو یو ذل سی یهود رال او عمر فاروق رضی اللہ تعالی نهو توائی وی پتاسو که یو آیت نازل شوی ده او کدا آیت په مونږ کې نازلوي مونږ به د ورځې د جشن ورځ ګرځولې وي نو مونږ به جشن مناو کړو فاروق اعظم ومتفرمای کومه آیت ته وایي نارویدہ آیت دی alyaw ma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum alislamu deena ماری فاروق پر ته فرمایي ته یو اختر وې یو جشن وې دا یتون چې کله نازلېدل زموږ وجودو ما دا د عرافه او رضوا ټول حاجیان پرارفات کې جمع 1,20,000 یا دغه خلک جمع شيو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ردیو په مانس کې په خپل سوړلې باندې سور او ما قتل چې دا سوړلې د ډیر بوج نه زمکه تقاب کېدا زمکه پره قبره خو ده کېده د ډیر بوج دا جنہ او دا د عرافه او رضوه او بل دا د جمعه او رضوه او بل نو در رسول الله صلی الله علیه وسلم مخ مبارک ته قتل او د ایتونو د ایت نازلی ده یو نا خوشالي نه وا یو جشن نو دری جشن نه دری جشن د عرافه او رضه له یو د برکت او رضه او دا عرافه چې کله د جمعه په ورځ ده نو به یاسین فزیرت خو زیارت ده حاجي اكبر وهجي حاج اصغر پکي ګورې نشته دي خله کوج د جمعې مورز باندې عارف راشي دا حاجي اکبري او چې د جمعې نه بغیر په بلونو ورځ دا به حاجي اصغري نو دا خو په ظلمونه تخکرو یو سره تلې دې هم دمره پیسې لګولي دي حاجي اکبر یو کو او بس راډه حاجي اصغر شو نو ده دا سدا خو د چا د وس خبره خو نه که حاجي ډیره لارشي نه عمرې ته حاجي اصغروي او هسته حاج حاجي اکبر وایي ودج میه خپل پزیرت خوش ترې کنا او بل در رسول الله صلی الله علیه و سلم مخ مبارک ته وی یو شاعر رسترم مر فاروق رضی الله تعالی عنه خبره په خپل شیر کې بنده کړي دا و یعید و یید و یید صرنا مجتمع یوم العید و وجه الحبیب و یو وختردې بل وختردې بل د ټولې جمعې دی یو د اختر روز د آفر په ورځ ده او بل د جمعه ورځ ده او بل مخ مبارک د رسول الله صلی الله علیه وسلم ته د کتور ورځ ده یو د دې غټ برکت بل نشته چې خلک موجودی او د الله د پیغمبر مخ مبارک ته ګوري د ری خوشحالي جمعې دی تر اوسه پورې خوشحالي روانې دي یو جوشنوې د ریږي شنو ندي او یقینا ډېر لوی اهميت ول آیته چې تاسو لپاره به اسلام ما غرقو او دغه اسلام چې څه شي تشریک کړي د قران او سنت دی بس دقه خپل کړي دقه خپل کړي د قران په موجودګي کې د قران د نظام په موجودګي کې به تبل کم یو یوزل مشهور واقع ده حضرت عمر رضي الله تعالى نهو تشريب راولو ده تورات نسخه ورسره و اوه يا رسول الله ده تورات ده خب بأي برقة تلنه و ده تورات ده نسخه الوسطل شروك ده غريب آيات كرا عمر يقرأ ووجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتغير عمر الوسطل شروك دا. او ده الله ده پیغمبر په مخ مبارك كي. تو غوصي نخیر احکار شو د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی خو خیال شو نو عمر توای سکلت کس سواکل عمره من دی, دی دربانی بوري شي دا, دا تنبيه او د زجر یو کلمه ما ترى ما بي وجه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ګوري دا الله د پیغمبر پر مخ دا زده غوصي نخي عمر فوران بر او قتل چې څنګه قتل او دا حالت ولید تورات بند کو او فورا له کلمات شروع کړل رضیتو بالله ربن وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا راضیم په دې خبر چې الله مې رب دی راضیم په دې خبر چې اسلام مې دین دی راضیم په دې خبره چ محمد صلی الله علیه وسلم می رسول دے. او دی او ذې کلمات او مطلب دے داو. دی وکړه او چې پس په دینیت مننه له استلجنه الله پرف کدو کې شک لرم د اسلام په دین کې دوه کې شک لرم یاد محمد صلی الله علیه وسلم پر رسالت کې شک لرم دې نه دې کلمات سره د رسول الله صلی الله وسلم سره شو او چې کلا غص سره شو خو په دې نام سره بیاو فرمایل لو بدالکم موسیٰ فاتبعتموه و ترکتمونی لضللتم عن سوائی السبیل کم دانن موسیٰ تاسو ترخکارشی راشی او تاسو داغت عبیداری شروکڑو زم پری خودم گمراح بشی مطلب قرآن موجود دی دا دی پیغمبر سنت موجود دی تبل کتاب کم زیگوری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تیعوذل سخلق راغلل صحابہ یا رسول اللہ ان نسمع من یهود احادیث افطراء نکتب بعدها دا اللہ پیغمبر دلی یهودونم کل کل سخی خبری اورو ستاسو اجازت نوٹ کو ولی کو خی خی خبری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غصش و فرمائل امتہوکون انتم کما <ماتحو> تهوکه الیهود او النصارى لقد جئتکم بها بیضاء نقیا تاسو دې سرګردانو پریشان شوې د خپل دین په واره کې څنګه ته یهود او نصارى سرګردانو پریشان دي هغه ته څه ملار نه ویلاویږي نو کله په سملار روان شي په منسکې په بابل تر روان شي ګډ ورډ دي ما پوتاسو ته تا سپا تر دین را ده د دې نور نام سپا دا چې څنګه نور پر اخیږي او د دې کې څه شک نشته دا دین زیات واجب دین ما تاسو تراوړل دي د دې په موجودګۍ کې نور خې خبري چړتې دي نور خې خبري چړتې دي نو دین ستاسو د پاره اسلام دی په مالي استوره دا چون اون کې په دې ځکه کې بیان بدې خبرې زکو کو دا آیت خوده شو ادم ته زګره چې قانون بیان شو نو واورې دا دا اللہ قانون د دا حلال و دا حرامو نو الله د دین پس بل قانون ندی را لے گلے چی تازو پا غیر وان شی او پیاد دید حلال و دا حرامو دا قانون نور دا فاتی پا من استر را فی مخمستن نو آن سوک مستر شو استراری حالت ور ترانی فی مخمستن پا لوگا کی ضرورت او یودی استرار استراری حالتو چی مرگو غیر متجانب الاسمن چی دے مائل نیپ گنابانی فا ان اللہ غفور الرحیم يسألونک ماذا احل لهم دیو تپوس کی دیو دپارا سحلال دی قل ورطوهایا احل لکم التعیباتو چی تاسو دپارا پاک, پاک شیان حلال کری دی اللہ وما وغس علمتم چی تاسو تعالیم ور کوئی من الجوارح جوارح اخکاری زناور مکلبینا مکلبه غقاست من کیګی چاغه تعلیم ورګی دي زناور اوتار د کلب او نه د کلب سپیته وای مکلف سپیته تعلیم ورګی په پدیګه ټول زناور دي ځکه سپی تعلیم د زرق قبلې ځکه دغه ذکر راغلم دا پونم د دې شری نومي خو ده شوې ده تعلمونه نتاسیدو تعلیم ورکوې من ماده غسنه علمکم الله چې الله تاسو تقودلی فقولو نتاسو خره می ماده غسنه امسکنا علیکم چې ستاسو لپاره نیویلی نو کستا سره پاره نهي علامه به دې چې ویره ځان لبتي وخوري نو کزان لتي ونه وړ نو تعال ني ولې دې او کزان لتي وخړه نو بیا مطلب ځا له ښکار کړې دې ته میو سره واجب شرغ روخ خور چې چا بوله ډوډۍ وکړه دعوت به ول وک نو چې چرغ روخ سره در هر سسر به ول را نو نو به نه کول او چرغ به را ور به به قبلو خورو به نو کج چا وسه شه دې نیمګړ نیم ناغبا بیای مثالوی دا سپی زان لخکار کڑه ری زین اپرما دا روح با دلتم دغا فی ما ام سکن علیکم چه سپی خکارو کو بلکم زناور خکارو کو چه خکاری زناور سمره دی نو که زان لیتیو خوڑا دا مطلب بی جا زان لخکار کڑه دی کتانی تو لراوڑا نو بیا حلال دسته لپاره واذكر اسم الله عليه او قد بند الله من اخلي واتقوا الله لا الله لا يريقي ان الله سريع الحساب اليوم احل لكم الطيبات نانو رز حلال کرشی واستاسو دپاره طيبات 파ش زونه وتعام الذين اوت الكتاب وخراق دغی كسانو ددی خوراك نه مراد ټول خوراك نه دی دغی کسانو چې کتاب وت ورکرشه حل لكم تاسو لپاره حلال دی د خوراك نه مراد ذبائح ذبیحه زکه د اهلی کتاب و هر خوراک کا حلال شي نو باز خوراک د مسلمانم نه حلال مسلمان چې مساروي زبه کو د الله نوم په نه یغسته نو خو حلال نه بیا نو د دیو جنا اهلی کتاب کا خنزیر خوري نو تاره پر خنزیر حلال نه دی چې خنزیر پر صحیح طریقه باندې ذبح شي بیا هم نه حلال او چې مسلمان ذبح کی بیا هم نه حلال نو یوهودی او نصرالیزبه کلیه په څنګه حلال شي خو د دې نه مراد د حلال زناور چې کاه له کتاب زه حقې نو بیا جایز دي ځکه د دې د زبح طریقه مغدہ چې کوم د اسلام د دیوم په دال لا نوم اخلي او که دا معلوم شي چې دا له کتاب غوص مشرکان ګرځیدل دي د الله نوم په نه راستي دی. یا د خپل سفرخي دي نو بیان دي کی حکم کی حکمدار چاهل کتاب کم شی ذبح کی امپارو طریقه درې دو خپل کما به زهبی طریقه دا هغه طریقه فکر ده چې کدا الله نن په غوسته کیږي کی خو مراد د تعام نګوره ټول خوراکونه نه دي مراد صرف ذبائح دي حل لكم و طعامكم حل لهم او استاذ خوراکم داویله لپاره حلال دي ذبیحه والمحصنات پاک دامن خزی من المؤمنات د مؤمناننا والمحصنات پاک دامن حلال دي من الذين اوت الكتاب لا خلقنا جاءو ته کتاب ورکړی شوری نه اهل کتابو پاک د امر زنانه د دې تشریمو مخکړی و چې نسلن کتابی نه ای بلکی مذهبا کتابی او ضرورتم هغه وخت چې مؤمنه نه ملاویږي په هغه وخت کې من قبلکم تاسو نو مخی ذاتیتم اوهن اوجورهن خداله چې تاسو هغه ته داوی مہرونه ورکې محسنین په دې حال کې چې تاسو په نکاح کې او په نکاح غستون کې وي غیر مصافحینا اعزاز شهوت را نکوون کې نه ولا متخذی اخدان او نه نیوونکې د پټو یارانو یې دا څه بس دي یوازې د دوستانو کتاب دی او چې څه د فقيه هغه کوونو په را وستل جایز دی د دی دین علاوه بل طریقه باندې جایز نه دی او مَن او هغه چا چې انکف دا هر قسمہ اسلامی قصد دا پارا زمون دا دکان پر آیا درائی پاک فر بر اسلامی قصد مرکز دا قصہ خانہی نشاطہ کا باڑی پازار پشاور شہر دا جان محمد دکان موبیلہ برد 0321 مدبی حچنوے چوالی پاک فر بر اسلامی قصد مرکز دا قصہ خانہی نشاطہ کا باڑی پازار